și în cer și pe pământ, el ni Sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vă vine iubiți ascultător programul numărul L275 adus prin preotul Valeriu. În cadrul acestui program, așa după cum cei mai mulți din ascultătorii noștri deja cunosc, prezentăm un mănunchi de meditații asupra fiecărui verset din Noul Testament, Așa după cum Duhul lui Dumnezeu a călăuzit un credincios slujitor al său în persoana preotului Niculiță, așezate apoi, sub forma în care le ascultați, în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Înainte de a pătrunde în lecțiunea noastră de astăzi, care se deschide cu versetul 33 de la Luca, de la capitolul 24, vreau să răspundem unei întrebări. Foarte despusă în rândul ascultătorilor, în rândul oamenilor în general. Întrebarea este: O, Dumnezeule, de ce? Înainte de a prezenta întrebarea, ascultăm câteva statistici, și anume: Război, 65 de milioane de morți, bilanțul a două războaie mondiale. Foamete, 100 de oameni mor în fiecare zi din cauza foametei. Actele de violență. Rata de creștere este de aproximativ 300% față de anul 1953. Și dacă dorim, această enumerare poate fi prelungită. În concluzie, mulți oameni se întreabă: Unde este Dumnezeu? Unde a fost Dumnezeu în ultimul război mondial când milioane de evrei au fost masacrați și gazați? De ce nu împiedică războaiele? De ce tace Dumnezeu când anual 100.000 de copii sunt omorâți prin avort. Numărul neoficial este de aproximativ de trei ori mai mare. De ce Dumnezeu nu întreprinde nimic? Boli precum cancerul și sida înfricoșează și îngrozește pe oameni, și astăzi mai mult decât oricând. Unde este Dumnezeu dacă zilnic mii de oameni mor de foame? Și ce se întâmplă cu numărul crescând de alcoolici și drogați? Dacă Dumnezeu este puternic, atunci. De ce permite toate aceste necazuri? Este cumva întrebarea aceasta și întrebarea dumneavoastră? Și dumneavoastră sunteți de părere că Dumnezeu trebuie acuzat? Să dăm voie lui Dumnezeu, deci să ne răspundă la toate întrebările noastre. Iată ce spune Dumnezeu. Cităm un verset din Ieremia, capitolul 2, versetul 19, care spune în felul următor.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 Și apoi tot pe Dumnezeu îl învinuim de, intimit de intimități pe lângă căsnicie și atâtea alte lucruri care ne vine greu să le scriem cu toate groaznicele lor urmări. De aceea Dumnezeu spune la Ezechiel 9,10 Eu voi fi fără milă și nu mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor toate faptele lor. Avorturi, camere de gazare și bombe, sunt oare acestea invențiile lui Dumnezeu?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 Că păcatul este prezent, sunt dovezi că citatele din Biblie sunt adevărate. La faptele apostolilor, capitolul 3, cu versetul 14, ne spune așa apostolul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept, de Isus Hristos, și ați cerut să vi se vădurească un ucigaș. Vedeți, există un Dumnezeu. Un Dumnezeu care nu stă și privește fără să întreprindă ceva, ci care totdeauna a reacționat la atitudinea noastră. Ei bine, o să spuneți probabil dumneavoastră. Există un Dumnezeu, asta o mai cred, dar vorbele despre un Dumnezeu atotputernic se par cam exagerate. De ce n-am piedicat ca să păcătuiesc? De ce nu m-a ajutat să-mi rezolv problemele până nu am devenit un consumator de alcool? Oare acestea este atât de mult lăudatul Dumnezeu al dragostei? La această întrebare răspundem și noi cu o contra -ntrebare.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 Închipuirea că Dumnezeu este un om bătrân, cu o barbă lungă și cu o privire plină de blândețe, un om fără voință proprie și fără putere ca să-și împlinească ideile sale, nu este altceva decât o fata Morgana, o himeră fără referire la realitate. Ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu poate privi răutatea, citim la Habacuc 1 cu 13. De aceea, iubiți ascultători, este valabilă și porunca lui Dumnezeu că trebuie să vă pocăiți, așa cum se arată la faptele 17 cu 30. Astăzi, dacă auzeți glasul lui, nu vă împietreți inimile, Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și un alt verset la Roman 2 cu 4 întreabă, sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății îngăduinței și lui răbdări? Nu știi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iubiți ascultători, aceia care nu v-ați întors încă la Dumnezeu până acum, ci doar i-ați cerut socoteală pentru ce face, fără însă să-l întrebați de drepturile lui de Creator asupra dumneavoastră, faceți bine astăzi și primiți îndemnul acesta lui. Pocăiți-vă, adică întoarceți-vă la el, Întrebați-l mai întâi despre drepturile lui de Creator asupra dumneavoastră și lăsați pe urmă celelalte întrebări cărora răspunsul le va parveni în mod automat. Iar noi care cei din mila lui ne-am întors la el, dar de multe ori umblăm încă mânați de poftere firii noastre vechi, să facem bine astăzi și să primim îndemnul care îl dă bisericii din la Odiseea, pocăiește-te și întoarce-te la mine! Doamne Tată Ceresc, fie ca și minutele următoare pe care le vom petrece împreună în fața cuvântului Tău să fie un îndemn puternic care să găsească răsunet în inimile noastre în așa fel, încât cu toții să ne întoarcem astăzi la Tine, făcând din Tine mântuitor și apoi don al vieților noastre. Amin. În acum în în textul lecțiunii noastre de astăzi, așa după cum l-am anunțat, se află în versetul 33 din Luca de la capitolul 24, pe care îl vom citi urma de explicațiile care îl însoțesc. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Recunoaștem, iubiți ascultători, în cuvintele acestea, prejurarea în care Domnul Isus s-a înfățișat celor doi ucenici plecați din deznădejdea lor spre Emaust, care acum, după ce au recunoscut pe Domnul Iisus, s-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim, ca să spună și celorlalți vestea minunată a întâlnirii cu Domnul lor iubit. Observând de aici că atunci când ți s-au deschis ochii și ai văzut adevărul, nu mai trebuie să amâni nicio clipă, ci să te ridici și să mergi îndată să-L mărturisești mai întâi, în locul unde ai avut de suferit și ai căzut, pradă deznădeși din pricina lui, pentru că acolo este nevoia mai mare. Cei doi ucenici de pe drumul Emausului, când li s-au deschis ochii și au văzut adevărul Sfintei Scripturi despre Domnul Iisus Hristos cel răstignit și înviat, au primit harul deosebit de rar și mare, și anume, descoperirea fără văl a persoanei Mântuitorului. După ce l-au văzut ochii lor, el s-a făcut nevăzut, iar ei s-au sculat în chiar ceasul acela și s-au întors de unde au plecat, adică în locul unde a fost răstignit Domnul și unde erau ceilalți frați ai lor, plini de deznădejde ca și ei. Aici ei trebuiau să mărturisească adevărul învierii lui Hristos, aici era nevoie urgentă de întărire și de lumină, aici, în locul înfrângerii, trebuia înălțată biruința. S-au sculat deci chiar în ceasul acela, S-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Ca și o unitate militară în alarmă, așa erau apostolii și ucenicii Domnului Isus, începând din ziua morții marelui lor învățător. Toți erau la un loc. Deși speriați și plini de deznădejde, erau totuși adunați la un loc. Mai ușor treci peste anumite stări grele când ești la un loc cu frații și prietenii, decât când ești singur. Pentru apostoli și ucenici, nimic nu era mai important decât limpezirea adevărului cu privire la învățătorul lor iubit. De aceea erau împreună în așteptare zi și noapte. Când s-au întors cei doi ucenici de la Emaus, era în plină noapte. Atunci când Domnul Isus Hristos este motivul adunerii credincioșilor lui, atunci primesc ei Lumină și Pace chiar dacă trec prin mare criză de credință și nădejde. Ucenicilor adunați li s-au descoperit Hristos cel înviat. Să nu părăsim deci adunarea noastră și vom fi binecuvântați de Domnul nostru iubit cu harul de care avem nevoie în orice timp și în orice loc. Așadar, cei doi ucenici au plecat înapoi la Ierusalim. Și acolo i-au găsit pe cei 11 și pe ceilalți adunați cu ei la un loc care ziceau: Am viat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon! Vedeți, adunarea apostolilor și a ucenicilor, la vederea celor doi întorși de la Emmaus a izbucnit de bucurie într-un glaș și au zis: Am viat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon! Cei doi drumeți voiau ei întâi să aducă vestea de bucurie fraților lor pe care i-au lăsat triști. Dar, îndată ce au pășit pragul, au fost întâmpinați de către toți ceilalți cu strigătul de băinuință și de bucurie: Am viat Domnul! Iar, la rândul lor, cei doi au strigat și ei la fel. Fericite sunt sufletele care au primit harul descoperirii celui înviat. Fericite sunt adunările credincioșilor care pot striga din străfundul inimilor: Am viat Domnul! Simon, Petru, Dintre toți apostolii, a avut nevoie mai întâi de arătarea Domnului Isus înviat, pentru că el a trecut printr-o încercare mai grea, prin lepădarea aceea, și el era rânduit să întărească pe frații lui. Dar un lucru însemnat se desprinde de aici și anume. De ce nu spun evangheliile să arăta lui Petru, ci spun să arăta lui Simon? Din punct de vedere duhovnicesc, înțelegând lucrurile, Domnul Isus cel viu, înviat, se arată numai ascultării, adică celor ascultători de cuvântul său, căci Simon în întâlmăcire, însemnează ascultare. Deci, cei doi ucenici care s-au întors de la Emmaus i-au găsit pe ceilalți zicând am viat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Cei mai mulți oameni de pe pământ nu cred în înviere, nici în învierea Domnului Isus, nici în învierea tuturor oamenilor, Buni și rei la un loc care va avea loc la sfârșitul veacului. Învățații pun aceasta la îndoială. Neînvățății nu o primesc și o bagiocoresc. Banca și rațiunea noastră simplă și firească rămâne rece și o contrazice. Ce este adevărat? Un singur răspuns. Ceea ce spune și face Dumnezeu, aceea este adevărat. El a spus și a făcut și în privința învierii atâtea lucruri care pentru credință sunt dovezi zdrobitoare. Creștinismul vine de la Hristos Domnul. Pentru creștini, Domnul Isus Hristos este puntea care leagă cerul de pământ, așa încât păcătoși pot veni prin el la Dumnezeu, cel de trei ori sfânt. Dar puntea aceasta se sprijinește pe doi stâlpi puternici, și anume, Jertfa Domnului Isus de pe cruce și învierea lui de-a de treia zi. Dacă cineva ar reuși să nimicească acești doi stâlpi, atunci puntea s-ar prăbuși, iar între cer și pământ s-ar forma o prăpastie îngrozitoare și despărțitoare pe veci de veci. Atunci niciun păcătos n ar mai putea veni la Dumnezeu. Sfânta Scriptură mărturisește, însă puternic: A înviat Domnul cu adevărat. Acest. Cu adevărat, este și astăzi tot atât de adevărat ca și atunci când a fost spus și a fost primit cu credință. Este așa și pentru tine, dragul meu? Vorbind despre învierea Domnului Isus, Gheote spunea, Hristos a înviat din mijlocul putreziciunii, smulgeți-vă bucuroși din lanțuri, voi care îl slăviți, voi care îl iubiți. Voi care îl vestiți pe pământ și pe ape, de voi, învățătorul vă este aproape. Iată-l! A înviat Domnul. Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru neprihănirea noastră. El a fost pus în mormânt ca înlocuitorul nostru. El a murit pentru ca noi să trăim. El trăiește și noi trăim cu el și pentru el în veșnicie. Prin învierea sa, el a biruit moartea și a sfârșit lucrarea pe care tatăl său i-a dat să o facă. El s-a suit la cer ca să mijlocească pentru noi, să se ocupe de interesele noastre și să ne pregătească un loc în casa tatălui. Păcatul nostru a fost ispășit prin moartea sa. Cerul ne este deschis prin viața sa. Fratele nostru a înviat și el domnește. Căpetenia noastră a biruit și este încununat cu slavă iar noi vom învia la fel ca și El. Toate dorințele și nădejdele noastre să se înalțe la cer unde El, marele nostru preot, a intrat. Să privim dincolo de moarte la ziua slăvitei învieri în care ne vom ridica dintre morți pentru a avea totdeauna un trup nestricăcios, slăvit și nemuritor. Amin. În versetul 35 ni se istorisește Că ucenicii cei doi care s-au întors dinspre maus au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Fiecare credincios adevărat, adică fiecare om născut din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos, a cunoscut lucrările mari ale harului lui Dumnezeu în viața lui, de aceea este dator să le istorisească și altora pentru ca și ei să fie atrași spre Marele Mântuitor. Cei doi ucenici prin cele istorisite de ei cu privire la persoana Domnului Isus, la arătarea Lui în chip atât de minunat, au întărit și mai mult pe frații lor adunați, au turnat un lemn pe focul bucuriei lor izvorâte din minunea învierii marelui lor învățător Isus Hristos. Să turnăm totdeauna unde lemnul descoperirilor noastre cu privire la adevărul dumnezeiesc în legătură cu Domnul Isus, cu jepfa Lui, cu făgăduința venirii Lui și cu tot cuvântul Lui scris, pentru ca tot focul bucuriei fraților să se mărească mai mult spre desăvârșirea noastră a tuturor și spre slava lui Dumnezeu. Citim, deci, că ei au ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Într-o altă traducere citim astfel, li se făcuse cunoscut. Adevărata cunoaștere a Domnului Isus este numai atunci când se frânge pâinea pentru că numai atunci dă el binecuvântarea sa, cum scrie la Luca 20 și 4 cu 30. Dar care este pâinea? Desigur, și pâinea de la cina Domnului are mare ei însemnătate în legătură cu cunoașterea Domnului Sâs a jertfei sale, a părtășiei care se desăvârșește de fiecare dată între cei strânși în jurul mesei. La fel și pâinea cuvântului lui Dumnezeu, are o deosebit de mare însemnătate la cunoașterea Domnului Sus prin cercetarea adâncă și susținută, fără de care nu-i cu putință viața cea nouă din Dumnezeu, a fiecărui credincios adevărat și mai ales când această pâine este frântă pentru cei flămâniți după mântuire. Dar aici, în versetul acesta, mai avem încă un înțeles al frângerii pâinii și anume. Copiii lui Dumnezeu, din care este format trupul lui Hristos, sunt o pâine alcătuite din mai multe boabe de grâu, așa cum vedem la 1 Corinteni 10 cu 17. Ei nu sunt o icoana trupului lui Hristos, ci ei sunt chiar trupul lui Hristos. Pâinea din seara cinei era icoana trupului lui Hristos, trup care a doua zi avea să fie frânt. Și această frângere, în înțeles duhovnicesc, Continuă și astăzi, în persoana fiecărui urmaș al său, din acest timp al harului, până când va veni el a doua oară. Trupul său, adică biserica cea vie, se frânge necurmat pentru lume, împlinind ce lipsește suferințelor lui Hristos, după cum ne spune însuși Apostolul Pavel la Coloseni 1 cu 24. Ori de câte ori suferim pentru Domnul Isus, Înseamnă că trupul sau viața noastră se frânge pentru mântuirea altora și în jertfa aceasta înțelegem mai bine jertfa lui, îl cunoaștem desăvârșit pe Domnul Iisus în toate privințele, iar asemănarea cu el este o realitate văzută de toți. Adevărata cunoaștere a Domnului Iisus începe de la jertfa lui Hristos, cel răstignit, apoi învierea lui și apoi înălțarea lui. În frângerea noastră pentru mântuirea altora înțelegem mai adânc marea jertvă a Domnului Isus, așa după cum s-a arătat mai sus. Cu cât iubim mai mult, cu atât ne dăruim mai mult pentru alții, și în dăruirea aceasta cunoaștem mai mult pe Marele nostru Mântuitor. Citim deci că ucenicii l-au cunoscut la frângerea pâinii orice suferință pentru numere Domnului Isus Hristos este o ofrângere a vieții noastre pentru aceia care nu-l cunosc, este deci o netezire a căii mântuirii spre ei. Iată gândul acesta este minunat, un gând plin de încurajare și de îmbărbătare și chiar de bucurie pentru atâți din frații handicapați, dintre care eu am mulți prieteni. Iată ce ne istorisește în continuare. Evanghelistul Luca, în versetul 36 de la Luca 24, citim Pe când vorbeau ei astfel, însuși Isus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis Pace voa. Iată deci pe Isus, domnul vieții și al morții, dintr-o dată, fără a deschide ușa, fără a sparge zidul, în mijlocul ucenicilor. El se întorcea de la suferința și moartea pentru păcatele lor se întorcea din adâncurile jetfei unde se pogorâse ca să poarte păcatele lor. Biruitor asupra dușmanilor și cu puterea care îi s-a dat în cer și pe pământ, el a venit să mângâie pe cei întristați și să le aprindă din nou credință. El a spus, pace vouă! Acesta era salutul obișnuit în răsărit, dar pe buzele lui... Vorba obișnuită ajunge de o semnătate nespus de mare și împuternicită. Rostind aceste cuvinte, fața lui trebuie să fi fost plină de strălucire și de putere. El venise să pună capăt chinului minții și inimilor să-i mângâie și să-i fericească. El le spune, priviți mâinile și picioarele mele. Da, nu era nicio greșeală. Mâinile cunoscute vorbeau acum mai tare decât orice glas. Urmele cu ele erau dovezi ce luminau dintr-o dată și mintea și inima. Ele sunt dovada răscumpărării mele. Cu ele am biruit puterea întunericului. Dragul meu, sunt și pentru tine suferințele Domnului dovada răscumpărării tale? Am citit, deci, în versetul acesta, că, pe când vorbeau ei astfel. Însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Cine vrea să învețe o meserie, se ocupă cu lucrurile care țin de ea și făcând așa în fiecare zi, se trezește că meseria l-a îmbrățișat. Să ne ocupăm și noi necurmat cu Iisus, cu adevărul lui și el va veni și va sta în centrul vieții noastre. Pe când vorbeau ei deci astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Deci, tragem concluzia că atunci când vorbești cu foc despre Domnul Isus, despre jertfa, învierea și revenirea Lui, el însuși prin Duhul său stă în mijlocul, în centrul ființei tale într-o nouă descoperire, te umple și te înflăcărează cu o nouă râvnă și putere, te limpezește mai desăvârșit în toate privințele ca să-L poți mărturisi mai neînfricat și fără piedici. Pacea este mediul în care se descoperă Domnul Iisus. De pace avem totdeauna nevoie. Iar pacea aceasta nu este decât rezultatul prezenței Domnului Iisus în viața noastră. Căci El fiind pacea noastră, odată cu venirea și prezența Lui, aduce pacea de care El însuși este plin. De aceea ni se cere să fim foarte atenți la felul nostru de viețuire, să fie așa fel, încât Domnul Iisus să-i placă să locuiască în noi. Și atunci, tot ceea ce este El, soarele neprihănirii, pace, bucurie și slavă, ne va inunda viețile noastre. Ca să am pacea, trebuie să mă deschid pentru Domnul Păcii. Mă aflu într-o cabană de munte. Cabana aceasta este pur și simplu scăldată din toate părțile de aerul puternic încărcat cu ozonul dătător de viață și sănătate și este inundată de soarele maestuos al unei minunate dimineți de primăvară. Vegetația bogată la care privesc prin geam Frumos împodobită de coloritul specific al florilor de munte Completează în mod minunat mediul încântător În care deschid ochii după o meritată noapte de odihnă Totul este, într-un cuvânt spus, la superlativul absolut Și totuși ceva lipsește încă Ce anume? O fereastră deschisă Fără permisiunea mea expresă pe care mi-o exprim prin deschiderea geamului nu mă pot bucura de binefacerile aerului proaspăt de munte și nici atât de mirosul plăcut al florilor care s-au deschis la viață. Iubiții mei ascultători, odată cu săvârșirea actului de răscumpărare de pe dealul Golgotei, noi, tot neamul omenesc, suntem scăldați din toate părțile de soarele neprihănirii lui Dumnezeu, de Domnul Păcii, de Domnul Iisus Hristos. Dar nu se poate bucura de binefacire lui, decât acela care se deschide acestui soare minunat și îi permite să-i inunde viața. Te-ai deschis tu soarelui neprihănirii lui Dumnezeu să intre în inima ta? Nu este vorba să te muncești să-L aduci în inimă pe Domnul Iisus, căci El te înconjoară din toate părțile, la fel după cum ești învăluit în aerul din jurul tău. Trebuie numai ca tu să renunți la vechiul tău mod de viață și să-i dai voie lui să-și trăiască propria lui viață în tine. Atunci și numai atunci Domnul Păcii te va umple cu pacea cea care întrece orice pricepere. Dorindu-vă la toți harul acesta minunat, vă aducem la cunoștință încheierea programului L275 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.